Lejla felsikoltott, és barátai felé rohant, de az evok dárdák sorfala elállt az útját. A lány csirpa főnökhöz, majd a tolmácsrobothoz fordult. – Szripió, mondd meg nekik, hogy ők a barátaim. Szabadon kelengedni őket. – Szripió csirpára és Logrére nézett. – Ips-szki-rió! mondta igen udvariasan.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 Sripió olykor még egy zsedit is ki tudott hozni a sodrából. A tolmás robota nagy közönség felé fordult, és méltóság teljesen megszólalt. Ís skiker s, -s kikr ábr, Ettől a kijelentéstől az evokok láthatóan megzavarodtak. Valamennyien hátráltak néhány lépést, logrét kivéve, aki előre lépett. Valamit ordított Sripiónak, valamit, ami nagyon úgy hangzott, mint egy kihívás. Lúk behunyt a szemét és erejét megfeszítve koncentrált. Stripi olyan szörnyű izgatottan kezdett locsogni, mintha azon kapták volna rajta, hogy hamisítja saját programját. Nem hisznek nekem Lúg gazda, ahogy mondtam önnek. Lúk azonban nem figyelte robotra. A képét idézte fel magában. Látta őt ülni az ág trónuson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 Most azonban talpra ugrott, néhányszor föllesételte kunyhóban, végül szembefordult a vénekkel, és belekezdett szenvedélyes beszédébe. ips kmi, ips kvi! fordította barátainak. Tiszteletreméltó vének! Ezen az éjszakán csodálatos és veszélyes ajándékot kaptunk a szabadság ajándékát! Ez az aranyisten!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 Megöleljék a felkelőket. Tibó még ártut is meg akarta ölelni, De aztán meggondolta magát, Mert a kis robot figyelmeztető Mély fütyüléssel hátrált előle. Ezért Tibó inkább nekifutott, És játékosan átugrott a vukit. Hán bizonytalanul elmosolyodott. Mi folyik itt? Nem értem teljesen,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 Most elmondod, mi van, megrázta a lányt. Ilyet sosem érzett az előtt. Tudni akarta, de még sem akarta tudni, amit tudni vélt. Elszorult a szíve a gondolatra, hogy Leila és Luke, és nem tudta, hogy rászányja magát, hogy elképzelje, amit nem akart elképzelni. Még sosem volt ennyire magánkívül, nem akarta, és nem is tudta fékezni magát. Rájött, hogy még mindig rázza Leilát, és abba hagyta.